serà anar a parlar de... futbol regional, concretament el farem amb el nostre company del setmanari de l'Empordà, Lluís Rivera. Lluís, molt bon vespre. Bon vespre, Dani. Bé, uh, um, avui volem parlar amb tu una mica d'aquest uh, mercat d'hivern, dels reforços dels diferents equips de, de les categories regionals. Com ho tenim aquest mercat d'hivern, Lluís? Explica'ns una mica. Bé, doncs ens la Junquera, que ha sigut l'equip que ha mogut més a aquest mercat d'hivern. Ha feixat-se en un moment per intentar sortir aquest de primera regional. L'últim uh, d'això hi ha un noi jo que es Pato, que és germà de Guillem Iglesias, de la parlada, i que van a votar el passat dia almenys amb l'escavament al d'Armi Comarcal. Llavors, eh, el conjunt fronteres ha fixat el port de Tivo, eh, el port de Tivo, de Tivo a la terra de Font de Llormen, llavors eh, la defensa d'Agnó, el mig campista en Leslie i en Marc Quitos, i el, en punta de referència, Chiqui. Allí hi eh, el equip ja si de Manal de Cabeça que quan s'hagi recentment s'hagi de l'Orientia de Villes, doncs bueno, tot per tot, tot, tot per intentar salvar la categoria. Mm -hmm. També, eh, d'altres conjunts han aprofitat les bàcies que ha donat la Junquera, no, Lluís? Bàsicament, eh, al ha donat en principi una cil·luxa, entre els quals l'agullana, el, el vellí, doncs, ha aprofitat la majoria d'elles i el grans també. L'agullana ha fitxat els 5 jugadors, concretament els dos porters, Marc Meirinho 7, i Cèdric García, que cobriran la, la porteria, ja que l'interior porter de la Bullana, Matías Ballester i la Marçal de Riella. Aquest, aquest pitjatge que no els han molt el eh? titat de Ferrer, els últims quatre partits només han queixat dos gols. L'equip de, de Ferrer o l'equip de Bullana, doncs, ha de tenir l'explicació només per expulsar-se permanència. Llavors, l'altre equip que s'ha beneficiat a aquestes gràcies de Tany Coma. Ha incorporat últimament Javi Amigo i Andreu Pineda llavors, a eh, l'ingitó i a Junqueras doncs, en aquest cabanes que, de moment, és en zona permanente. per la resta, Lluís, què podíem dir? Quin, quins altres equips han mogut fitxar en aquest mercat hivernal? Ah, llavors, l'aerro, la segona regional, no necessitava retocar la plantilla, li ha destacat de 11 punts, i la resta d'equips, els seguidors, ja no han fet cap esforç econòmic per intentar... El, no hi ha una partidiva, doncs va haver d'anar a fixar a la defensa d'Angela del, del Sant Pere Pesca Juvenil, amb altres per exemple, ara es va el portet i no n'han fixat ningú, s'ha quedat amb el subvenc que hi Jordi Solà, i bé, fins com a llançat tampoc s'han reforçat. I, més, els equips de la de baixa, per exemple, el Portbou, ha recuperat dos jugadors que fins ara s'han si mantingut a la marge d'aquí, dos veterans, i bé, la doncs s'ha mogut molt poc i les darrere vegades serien aquestes la Jonquera, amb el fet fitxatge la Ollana, que s'ha incorporat d i, i el Cabanes I llavors, la primera regional el viu de ha incorporat en Daniel Baca, l'ajudador el, el diuenar Sàbac, que de moment està marcat alguns gols en la pitja i l'escala, com que haurien que el no el pot atrapar perquè està a més de l'impuls, ens doncs, ha donat l'oportunitat a l'ajugador de la padera, que és diu Gotxi, que és defensa d'origen d'Urnià, i que de la mà tingui les seves unitats de, de l'opini d'equip. Llavors, com que em feu, parlava de Figueres, que va tocar les seves plantides, que és un moment de la anar i que ha necessitat seguretors. Mm -hmm. i pel que fa a la tercera regional algun dels conjunts ha fet algun fitxatge o s'ha quedat tot igual, Lluís? A més a més, tot igual l'únic que el Figuero és el líder bueno, el mercat lligar-me el que en juga el, el primer. de i llavors nosaltres aquí hem fet el llarg que ha de posar la lluita per pujar ha fixat davant de Toni que en juga l'esquai entre la resta amb, amb els d'unes quantilles tant Bertran, com marca l'àmbit i els d'altres aspirants Eh, o de a la segona posició, perquè el PIES eh, té molts punts d'avantatge no doncs, no en la llibertat, no es retira gairebé les plantides el que fa no és el que fa el que fa de fitxat. Eh? Eh, l'economia, la crisi, s'està votant els equips a la comarca, la Junquera, és, és lògic que no és que també es potenciava l'economia, però l'únic que hagués ficat a la casa per la sinestra. Eh? Entons, eh, a nivell provincial, i no se recorda que cap equip t'hagi fitxat eh, tant, tant, tant, tant jugadors en tant poc temps. M -m -m. Per altra banda, Lluís, ja per anar acabant, com aquest tram final de temporada a les categories regionals? Eh, doncs veiem com està parlant, el Parabara, el tenim. Va anar a la cinquena posició, està practicant l'esquerra de la fase de cent directa, per als tres primers, perquè l'ho crec que hi ha algú, però veus a poc d'esquerra de la porta de posició. La porta de posició recordem que, depenent dels acentos la final de temporada, ósea, -te, el circuit que a vegades els equips es retiren, a vegades puja el quart colló, i, i no ha no, ja, de treure l'autoballó ni la menys. Pocs dies ja ja ho primera catalana, tens 13 punts d'avantatge respecte a la, la zona I ara ja no pujarien, ja s'ha atrapat al Ripollet, sempre en no? que ja, ja no tenia problemes. El que fa la resta de la categoria, la Picala ja s'ha assegurat permanència a la capital nova segona catalana, el Vilamalla, em fa una altra zona de, de calença, perquè aquesta ja setmana ha de tenir l'oportunitat ja per... Per que encarregar la permanència, però va seguir contribuint a al, la zona de l'escent, l'alcalde, i està així d'així de 5 punts de, de, de marge. Llavors la Jonquera no va passar l'empat de amb l'escala i torna a tenir la, la permanència 5 punts. Però bé, el problema de la voltat i... La, la apretada, tot, a, a la que s'ha quedat tan apretada, a la zona mitja baixa, la Jonquera encara té les zones de permanència molt clares. que fa a la zona regional... Arroses, cada cop es taurin més escletx, cap el capdavant de la certificació ja té 11 punts de marge, i la Murcia pràcticament se centra més amb els quatre equips que baixaran a la nova quarta catalana. A l'orifat, que ara hi ha els dos peus, l'esclet ha destacat allà però Gullana, Portbou i el Sant Miquel bàsicament doncs, han desportat els últims mesos, de tot a Gullana i Portbou, mentre el Sant Miquel, això sí, doncs, des de l'entrada de dos mans, que se n'havia reifat l'equip, doncs simplement s'ha desinflat. Llavors, equips com Millador, per exemple, la bana gent en, en tots morells on estan a fer casa una cosa massa molt bona prada. No gent, company invitada a gràcies per atendrans i serà fins a propera. Moltes gràcies a tots de Valdabra, un